Зварений червоний буряк Треба порізати на дрібні шматки, як на борщ Скласти в миску, посолити Посипати лимонною кислотою або оцтом Поставити каструлю з водою на вогонь Тоді узяти одну-дві картоплини У залежності від кількості води Натерти на великій терці Кинути в окріп і варити до повної готовності. Це має бути навар. Поки вариться картопля, треба зробити міні-мініатюрні пельмені не з м'ясним фаршем, а із пропущеними через м'ясорубку відвареними і заправленими підсмаженою цибулею грибами. Закинути пельмені, аби закипіли, але не переварилися. Зробити підливу, Цибуля, перець, сіль, але без муки. Вкинути в усю цю масу. Останніми після зняття страви з вогню укинути покришені буряки у картопляний відвар. Подавати страву холодною. Пам'ятаю, що в дитинстві для мене найсмачнішою була дора. Їжа із великоднього кошика. Гуцульський звичай велить, що ні на великдень, ані у поливаний понеділок, ніж у руки брати не слід навіть до хліба. Через те кошик і здорою має бути наповнений готовою нарізаною до споживання їжею, різаним домашнім хлібом, який перекладають поміж решти компонентів кошика, печеними і перерізаними навпіл домашніми яйцями писанками, домашньою ковбасою, бринзою, будзом, шинкою, стружками коріння хрону, молодими стеблами чеснику, вареним салом, твердим домашнім сиром. Спробуйте в буденний день зварити шмат сала і з'їсти просто так. Думаю, не слід переводити продукт, викинете. А ось Великдень – це, мабуть, єдиний день, коли щоденні страви стають особливими. Бо хіба серед тижня ви будете пекти яйця в духовці? Напевно, що ні. Чи корінь хрону поставити на обідній стіл? Мало ймовірно. А ось усі ці продукти, змішані в однім кошику, кожен із рідним смаком і запахом, дають такий апетит, що справді можна сонця отримати, як казала моя бабця. Тобто переїсти і захворіти. До екзотичних гуцульських наїдків належать і мізинці з мозком. Ви пригадуєте рецептуру звичайних млинців: 16 ложок муки на 1 літр теплого молока і 2 яєць. Пригадуєте? Отже, смажте звичайні млинці у квадратній сковороді, а якщо немає такої, то можна і в маленькій круглій, бажано щонайменшого діаметра. Тоді розріжте їх, як торт, від середини на трикутнички, і хай вистигають. А тоді добре вимочений і вимитий телячий мозок недовго смажте на коров'ячому маслі з перцем, цибулею, сіллю, цей фарш викласти на середину чотирикутника і загорнути конвертом. А якщо млинці у вигляді трикутника, крутити їх як тістечка пальчики від ширшого краю і знову скласти у сковороду. Протушкувати на коров'ячому маслі, подавати гарячими. Дрібні, акуратні як мізинчики, смачні, екзотичні, корисні. Кажуть, від них стають розумнішими. Можливо, мозок до мозку дорівнює розум. Ото я й думаю, чи не відкрити б у нашому українському парламенті і у кожній адміністрації якусь колибу з гучульськими наїдками, а найбільший акцент зробити таки на млинці з мозком. Здогадуєтеся, чому така актуальна страва? Ви запитаєте, до чого тут парламент? а до того, щоб не розкидалися ненаціональними атрибутами просто з трибуни. Достатньо, що інтереси ненаціональні відстоюють. Ви що, не бачили?